röviden elmondom azt a kis történetet, amit neked is megírtam, amikor hívtalak, hogy nekem volt egy élményem, ifjabb koromban ilyen, ilyen kommunal valamit próbáltunk csinálni, és voltak teheneink. És a tehéneknek voltak fehér, vagyis hát magyar tarkák, és volt fekete, vagyis Holstein, Frisad, egyik volt fehér és fekete, de sötét és világos. És azt figyeltem meg, hogy a, a a sötétek és a világosak egyszerűen nem bírták egymást. Állandóan döfölték egymást. Ha egymás mellett voltak, akkor, akkor ment a harc. És ugye el kellett őket szépen választani, és a utódok között is ez a harc volt. És akkor nekem erre persze azt mondjuk, jó, hát nem szeretik egymást valami de annyira látványos volt ez a fehér, meg a fekete, hogy, hogy arra gondoltam, hogy, hogy itt valami, van valami mélyben húzódó, vonás az állatban, hogy a, egy bizonyos fajta ideges, lehet, hogy nem a szín volt egyébként neki a fontos, hanem valami más, én ezt nem tudom megmondani, de azt figyeltem meg, hogy ezek az állatok ö, hogy mondjam, tehát rasszisták. Most for, lefordítom a, a, a egy, ilyen, egy ilyen meredek átétellel, hogy ugye vannak emberek, hogy nem szeretjük azt, akinek más a bőrszíne, vagy más a, nagyon más a, a, a kultúrája, de inkább a, a kinézet már leve idegenkedünk tőle, hogyha fordítva is így van egyébként. A, a színes bőrűek számára is egy, egy fehér ember, az sokszor, hogy mondjam, hát néha zavaró vagy mulatságos, tehát nekik is megvannak a maguk ilyen ö, fura érzéseik. És ezért gondolkozom, hogy valahol vannak olyan kérdések a társadalmunkban, amik alapvetően meghatározzák a, a gondolkodásunkat, vagy ahogy, ahogy szervezük az életünket, de ezek talán mélyebbre nyúlnak vissza. És hát az etológia, ami az állatok viselkedésével, kapcsolatos tudomány, amint az előbbi, előtte egy kicsit azért e, ki e, a drögtön a tudatomat, hogy ez akkor ez a biológiához tartozik, legalábbis így e, tantárnyilag, vagy hogy mondjam a tudomány beosztása szerint, mert én ezt szersen soroltam a pszichológiához, de hát ez, az, ez valami különleges terület, hogy hogy talán ott van valami fajta olyan különleges tapasztalat vagy magyarázat, ami, ami a számunkra, emberek számára is a mi világunknak mondhat valamit. Igen, jó és kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és a fiatalabb hallgatókat, az idősebbeket is. E, valóban így van. Tehát az etológia pont abban tud segíteni ilyen helyzetekben, hogy az ember a, akár a magára vonatkozó képét, tapasztalatait kitágítsa, és tényleg az állatok e, közösségeinek a működéséből is nagyon sok olyan konklúzió van, vagy olyan megfigyelést eltő, mint amit most pont te is említettél a tehenekkel összefüggésben, ami vonatkozhat ránk is. Nyilván a, a fogalmak sokszor eltérőek, e, sokszor Ebből egyébként félreértés származik, tehát nyilván az, hogyha a rasszizmus az egy nagyon speciális társadalom-tudományi fogalom, valószínűleg én ehhez nem értek. Többször is idézőjelre kellett de, ezt mondjam. De, de valójában igen. az, hogy a, egy csoportba tartozók szívesebben vannak együtt, és a nem csoportba tartozókat, amit, ahogy te is említetted, ez lehet tényleg a, a külalak, a, a morfológiája a teheneknek, lehet a viselkedésük, lehet az, hogy milyenekkel éltek együtt korábban, ez mind-mind befolyásolhatja, hogy ezeket jobban szeretik, adott esetben szélesebbülnek hogy vagy a másikkal szemben akár agresszívek, és egy olyan helyzetben, ahol valamilyen döntés kell hozni, akkor egyébként keményen lépnek föl velük szembe, ez teljesen természetes, ez egyszerűen adódik a dolgnak a logikus menetéből, hiszen emögött azért egy csomó tanulási folyamat van, akár legyen az illető ember, akár tehén, és pont a másik izgalmas tapasztalat az, hogyha megértjük ezeknek a mechanizmusát, akkor az ebben esetben az emberre vonatkozva is ezeket lehet alkalmazni, és ma már egyébként nem csak a logika alapján, de hát már pontosan lehet tudni, hogy a, például a rasszizmus az hogyan csökkenthető, hogyan kerülhető el megfelelő akár nevelési az alkalmazásával is, pont ugyanúgy, hogyha mondjuk azokat a teheneket, hogyha már például maradunk, ugye úgy neveljünk föl, hogy különböző tehenekkel találkoznak egész koruktól, tehát borjukorútól kezdve, akkor ez a fajta viselkedés ez felteltően jelentős mértékben csökken. Nagyon fontos, hát mondom, bocsánat, mert ezek a tehenek már a régi a <gül> tehenek legelő, leg, leg, legelőin legelnek, de valóban a magyar tarkatej az ajándékba került hozzánk felnőtt korában, tehát nem együtt nőttek föl. A másik az, az boci korától volt nálunk, és az ő számára, illetve egymás számára ők tulajdonképpen hát, múlt nélküli találkozás volt. Igen, tehát ez az. Ez, ez, ez, ez már is mondott egy olyan érdekes dolgot, hogy megmondja, hoppát, itten egy tényezőt nem is vettem figyelembe. Igen, Igen tehát azt az kell látni, hogy a, a, az állatok szempontjából, is mondom, itt az etológus azért az embert is beleérti lényegében egyfajta állatnak tekintjük, uh -huh. ugye a csoport egy alapvető kép, képződmény. És, és ahhoz, hogy a csoport hatékonyan működjön, összetartás, kooperáció, kommunikáció és minden terén rengeteg tanulási mechanizmus pontosan arra van, általában az evóció által, hogy ez a hatékony működés ez megvalósuljon. És nyilván ilyen szempontból minden másik csoport, amit kevésbé ismerek, adott esetben nem is egy helyen vagyunk, Nyilvánvalóan egyfajta vagy verseny, vagy egyrészt kompetitor, tehát versenytárs, Igen. másrészt pedig egyszerűen idegen, tehát ismeretlen, ami az én működésemet, mármint a csoportok működését zavarja. És ha ezt az ember megérti ezt az egész nem egyszerű folyamatot, onnantól fogva teljesen logikus az, hogy a csoportokban lévő egyedek miért viselkednek másképp a csoportokkal szemben, és miért viselkednek nagyon gyakran ellenségesként a csoport idegenekkel szemben. Mm. Na most, a itt csoportot mondtál, mi pedig ugye társadalmat szoktunk mondani. Az állatok esetében valamiért kerüljük azt a dolgot, hogy társadalom kivértelem a hangyáknál, vagy a mélyeknél szoktunk néha ilyeneket mondani, mert azok nagyon ilyen együttműködő ö, egységet alkotnak. De mondjuk a farkasokra, vagy a, nem tudom én, az őzekre, nem mondjuk, hogy ez az őzek társadalma, nem mondunk rá valamit, hogy egy milyen csoport, falka, vagy bárminek nevezhetjük, de, de van-e van -e az emberi társadalom és az állatok, hadd mondjam most így, társadalma vagy csoportjai között olyan típusú megfelelőség, ami, ami, ami a vizsgálatunknak a tárgya lehet? Úgy itt a szóhasználat azért érdekes, mert hagyományosan, és az elsősorban a pszichológia, a szociológia, vonalán talán erősebben érezhető, mindig is volt egy törekedés arra, hogy elkülönjítsük az emberre vonatkozó fogalmakat az állati fogalmaktól. A klasszikus talán tört, ez a kultúrára vonatkozik, de akár a nyelvre is, hogy ugye az embernek van kultúrája, szokás mondani az állatoknak meg nincs, de no, ha megnézzük a viselkedési szintén meg a, a, a működés szintjén, akkor tulajdonképpen nagyon sok olyan viselkedés van az állatok esetében is, ami kulturális viselkedésként írható le. Egy biológus biológ ez a tendencia inkább egy ilyen inkluzív megközelítést szeretünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, ha tudjuk, hogy mi az, hogy kultúra vagy társadalom, akkor az adott esetben használjuk állatokra is, meg embere is, de mindig meg kell majd nézni, hogy az a fogalom az a maga komplexitásában hogy is néz ki. Tehát például az emberi társadalom azért a két fontos különbség talán, ami van, az az, hogy általában nagyon sok generációs, és, és nem egy csoportot jelent általában, hanem csoportoknak az ilyen egymásba fonódását, és ez mondjuk, nyilván az. Állatoknál kevésbé jelentkezik. Te az állati csoportot egy, egy emberi csoportban akár három-négy generáció is ugye együtt szokott élni uh -huh. közeli viszonyban, ráadásul különböző csoportok vannak, ugye. Tehát vannak a, mit tudom én, a nők csoportja, a férfiak uh -huh. csoportja, a munkahé csoportok, a, a pártok csoportja, uh -huh. ezek mind egymásbályozat működnek. Tehát az valóban egy annyira bonyolult rendszer, hogy ha erre alkalmazok a fogamát, fogamát, akkor nagyon ilyen típusú bonyolultságot nem uh -huh. tudnak tehát ez egyfajta strukturális különbség. Igen, uh -huh. de ez csak a szerkezet komplexitásában különbözik. Uh -huh. Alapvetően az elefántoknál is, mondjuk ott is két-három generáció simán együtt van egy állati, uh -huh. egy, egy, egy elefánt csoportban, nevezhetnénk éppen is, és mondjuk a hangyáknál meg ugye arra van egy szép példa, hogy ott nagyon különböző, típusú, uh, feladatot elvégző hangyák, ugye dolgozók, uh, katonák, uh, királynő, uh, vannak... Á, alkotják, ugye? És ezért is hajlamos rá inkább a, a, az emberi, hogy mondjam, tapasztalat is úgy nevezni, hogy hagyja társadalom, mert az már tényleg olyasmi, mint az emberi. De hát persze az egy hangyás sem érik el az emberi társadalom uh -huh. komplexitását. És hát vannak olyan csoportok, itt említett a farkasokat, ahol valóban talán igazából családokról lehet beszélni. Uh -huh. uh, britka az, hogy farkas társadalom. Tulajdonképpen az, az ember. emberi társadalomban a törzs vagy a klán. Igen, azt, igen, hogy ennek megfeleltehető. Te, te, tehát egy ilyen régebbi kásodalmi társam, vagy egy ilyen primitív, b... primitívebb forma. Hát igen, mondjuk hát Na, a, igen, azt mondanak, hogy tán természet közelébb, természet de közelébb, hogy, hogy a, a falkasodás, hogyha úgy nézzük meg, hogy a, ugye a biológia van egy másik fogalom, úgy hívjuk, hogy, hogy populáció, tehát akkor a följebb lépünk, és akkor azt nézzük meg, hogy mondjuk egy nagy száz, 100, ezer négyzetkövetes területen ott hány család van, és azok hogyan szerveződnek, milyen rokonsági viszonyok vannak, persze ez egy más lépték, ugye, néha a farkasok nem messze tudnak lenni máskor, máskor uh -huh. porzasztok közel, akkor lehetne beszélni farkas társadalomról is, csak az nem olyan feltűnő, mert az mondjuk azt jelenti, hogy egynegyed Kanadáról kéne beszélni, hát uh -huh. az nyilván egy kicsit más perspektíva. Ha már itt tartunk, van-e olyan megfigyelés, hogy mondjuk egy ilyen nagy területen, ahol nem egy, hanem Száz vagy ezer, nem tudom én, mekkora ö, kezek a populációk, és hogy hány ilyen család él egy-egy területen. Lehet, hogy csak százak mm. vagy kevesebb, nem tudom. Sok nagy területet foglal el egy ilyen fal. Hát egy falka, az nagy területet foglal el, főleg éjszakon, mert ott nagyon sok, mm -hmm. te, sokat kell de vadászni. De és abban is tízezer számra nyilván, hanem, hanem viszonylag kevés. De hogy, de hogy a közöttük van-e valami olyan kommunikáció vagy összekapcsolódás, ami azért az emberi társadalomban megvan, mondjuk Kázi külkapcsolatok szintjén. részben van, tehát nyilván a szomszédos falkák inkább találkoznak, de mondjuk azért az nem, val nem valószínű, legalábbis a napi kapcsolat szintjén, hogy itt tényleg több száz kilométer levő falkasok kapcsolatban legyenek, azt mondjuk tudjuk azt, hogy a falkasok azonban vándorolnak, tehát genetikai értelme vagy értelemben az könnyen előfordulhat, hogy egy farkas falkának az utódai, azok olyan falkákat alapítanak, amelyeképpen ezer kilométerre is messzebb lehetnek, mert a falkasok hajlamosak elvándorolni. De azért gondolunk arra, hogy a keverednek is egyébként? Már a, Tehát hát az a, egyik családtagja, a másokkal. hát igen, igen uh -huh. Sőt, ugye ez egy komoly tendencia. De azért azt akartam csak mondani az előpont, hogy gondoljuk arra, hogy azért az ember sem volt mindig ilyen népes, igen. és voltak olyan korszakok, amikor az ember csoportok, akik lettek 100-120 fősök között uh -huh. is, sok 10 kilométer, 100 kilométer volt, és uh -huh. ott az esetben nem is találkoztak egész jelentő én láttam egy, egy, egy valami közleményt, amiben azt mondták, hogy a 1500. ember volt a populáció összesen. Igen. Hát azt gondoljuk, hogy hát ez az etét tele volt ezzel az ős emberrel, hát, hát nem volt tele, hát ez egy kicsi falunak a létszám volt hatalmas területen, hát az, bár nem az, tudom, hogy kell elképzelni. Hát ez valószínűleg többen voltak azért, az először ez nagyon pici számnak tűnik, de mondjuk inkább azt gondolom, hogy az a fajta társadalom fogalom, amit mi most tudjuk használunk, meg ahogy mi most élünk, hát az nyilván ez a fajta sűrűség az, az azért egy létezett, ekkora típusú, vagy méretű uh -huh. em, em, emlős esetében, vagy állatok esetében nem a, van egy ö, furcsa dolog, ugye azt szoktuk mondani, hogy az ember embernek farkasa. <gül> De bizony az állatoknál is azt látjuk, hogy elsősorban egymással ö, küzdenek meg. Tehát, tehát mondjuk tegyük fel, hogy a farkasok élnek, az, vagy, a, vagy az őzek, vagy a mit tudom én élnek az erdőben, és a bakok, meg a ez azok mondjuk egymásnak mennek, és ott megvívnak, vagy esetleg valami területi ö, ö, vitájuk van. Miközben más, sokkal gyengébb élőlényeket soha nem bántanak, illetve hát az, mint táplálék esetleg meg, megeszik, de nem, de hát Mondjuk még a farkasok se tartanak fel mondjuk vágóidakat, tehát mondjuk nincs egy üzemszerű pusztítás, tehát biztos elkapják a nyulakat, vagy a nem tudom, miket esznek, de, de, de alapvetően békén hagyják a nyulak világát jelenben egymás között nagyon véres hát mondjuk úgy, hogy háborúk szoktak lenni. És bizony az embernél is azt látjuk, hogy az emberi történelem az a háborúknak a történelme, ha egy kicsit jobban bele megyünk mert mindig hadvezérek voltak csaták, és iszonyú számú vesztesiek tulajdonképpen, és hát emellett van egy kulturális történelem is, ami, ami hát nagyon sokszor eltörpül emellett. V Vitatkozhatnék? Jó, ugye, ugye, persze, ugye, ez, egy, ez egy kérdés <gül> volt. <gül> okay, Egyrészt a, a farkasok, tehát, hogy a, tehát a vér az nem a farkasok között folyik, a vér a farkas és a vegyük őzet között folyik. Hmm. Tehát a, ugye, és nem csak most ha Falkas, az persze egy ilyen általános példa, tehát nem, hmm. nem nyilváns rengeteg példa de, tehát, a, És ugye a, az emberi történelem esetében is azért egy megint más, hogy a háborúk, miért ö, gondoljuk, hogy a történelem az a háborúk sorozatát, azért szerintem, mert az maradt fent, az, azt írták fel a hadvezérk nevét, és nem a, az, hogy kitalálta fel, nem tudom micsodat, de mondjuk viszont a Falkasokra. Tehát az kell látni, és ez meg nagyon tanulságos, hogy a az állatok esetében, is, és az ember is feltetlenül így van, csak nem veszük észre, a küzdelem az ott kell elő, amikor tényleg fontos a túlélés szempontjából, hogy eldőjön hogy ki az a leg mondjuk ügyesebb, a biogé úgy hívva, egyed, amelyiknek ténylegesen érdemes szaporodni, hiszen az az alapvető gondolat, hogy mindenki nem fog tudni. Ugye ez abban adódik, hogy a Földön lévő Él, táplálékkész készlet legyen ez ö, mit tudom én mezőn lévő fű, vagy egér, vagy bármi attól függ, mi a, táp, mi a táplálkozó, ragadozó, ez véges. És innentől fog miután végesek az energiák, valahogy ezt meg kell oldani, és az evolúció azt találta ki, hogy egyfajta, ha tetszik küzdelemben, de mm -hmm. ha megnézzük a küzdelmeket, akkor ugye ez, amit teljesen ez a véres, ott, sem, ott minimális vér van. és pont azt találta ki az evolúció, hogy oké, okay, érdemes küzdeni, de amikor a, a vér az a végső esetben j a Falkáknál is, a falkámból égként amúgy sincsen küzdelem, az egy családot. nagyon nagy béke van, ez sajnos a a mesély elemek meg mindenekhez mm. borzasztóan tönkre ja, vágták nem, nem a farkas. Is a farka, a farkas hát. az, az egyik legrosszabb, ami, ami létezik a világban, mm. uh, nem beszélve a sakárról, meg a többiekről, mm. de hát ennek Szabad megvan a, a maga. Ez rossz a sajtójuk. Hát rossz azért, mert mm -hmm. ugye ők az ember szempontjából ellenség volt, ugye részben a mm -hmm. embere is veszélyes részben, főleg, hát inkább a háziátokra veszélyes mm -hmm. lény, és ezt mindenképpen ki kell átkozni. Tehát a farkasok azokat. Így van a farkashoz más. De ilyen De azt pontosan ezt kell látni, és ha megnézzük, az ember, hát nagyon sok és nagyon szép vagy érdekes filmek vannak azért. Hát a Falkasotnál is, hogyha két mondjuk az, hogy hím tényleg találkozik a, a, a, a terület határon, ami egyébként egy elég veszélyes dolog valóban, akkor ott is először ugye ők ezt jelzik, hogy uh -huh. most akkor ez az enyém, az a tiéd, vagy esetleg egy kóborhím ugye, akinek éppen semmilyen nincs, De. és akkor ott azért nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt úgymond jelezzék egymástak, és általában esetleg nagy részében a, a nem birtokos az elismeri a másik birtokát, és szépen elmegy. Uh -huh. Tehát az, az általában nem az a cél, hogy megöljék a másikat, ilyenkor uh -huh. sosem, Ö, hanem mindig az volt az a cél, hogy eldőjön, hogy ki, ki a hatalom, kinek lesz lehetősége birtokon terült törőmot. Na most az, az állatfajok 99-99%-ában ezek az egyedek között zajlanak. Mindig egyedek hmm. verekszenek meg egymással, és döntik el, mondom, minimális vér mellett. És amikor, amikor egy ilyen sorrendet eldöntenek az állatok, mondjuk. Tudom, a falkasoknál azért ilyen, ilyen abszolút -e van, ugye? Hogy, hogy a falkában hol helyezkedik el az Nincs. ember. Nincs Nincsen, mert a falka egy család, ez egy nagyon nagy régi félre. Akkor ez az alfa hím, amit mondani. Hát ez egy mondani. mitosz, hát ezt mondom, Aha, hogy ez, a, nah, ez egy régi mitosz. Ola, Persze, igen. tehát ez itt mm -hmm. nem tud mit kezdeni, mindig belefutunk, és ugye aztán nem nem rengeteg több hát, probléma származik. Hát igen. igen, tehát az, az alfa az igazából a papa. Uh -huh. Tehát ugye nyilván, ugye ez még szoktam mondani például, hogy egy emberi családban is van van az alfa hím, nevezhetjük a papát. Faimnek, de uh -huh. ugye a, a apa az nem vetétes a feltétlen a kölykeinek, uh -huh. hanem, hanem arról van szó, hogy vannak helyzetek, amikor vetétások, ha például nagyon kevés a táplálék, ugye emberi családban és uh -huh. akkor el kell dönteni, hogy a családból ki kifogálni a gyerekek, vagy uh -huh. a szülők, vagy a nagyszülők uh -huh. adott esetben. Ha meg viszont megfelelő az ellátottság, akkor meg most miért, miért kéne velekednünk? Vagy uh -huh. miért kéne harcolni? Uh -huh. És igazából a Falkas alapvetően egy tápálékszerző családi együttes. Uh -huh. Ugye ott, ott arra van kitalálva a dolog, hogy nagy testű állatokat kell legyőzni, megszerezni, rénszarvast, ami ami egy farkas általában kevés. Igen, Tehát ott, ott az a falkát szervezni kell. Fontos, és ugye ezért, ezért is ez nagyon hatékony, és ezért ha tetszik találtak az evóció ezt a megoldás, uh -huh. hogy a családi vonal miatt is, az együttműködés az egy alapja a falkának. Farkas, farkas én már igazából magam részéről, kellem is azt a farkas, ott én farkas családról szoktam beszélni, uh -huh, csak a uh -huh, magyar uh -huh. szó használhat, de a külföld is még mindig erre a falkára uh, hajaz, vagy ezt szokták emlegetni. a család, ez van a helyes keskezés. Uh -huh. Van egy farkas család és ezek szerint, a jól értem, mint egy hagyományos családban az ember felnő egy szerepre, sokkal inkább akkor, mint hogy megküzdjön ezzel. De azért ö, olyasmi van, mint a, a, mondjuk az ember gyereknél, hogy mit tudom én, ö, sír és toporzékol, és hát meg kell értse, hogy neki hol a helye, tehát valahogy a szülőknek ezt meg kell tanítaniuk. Illetve, amit említett a táplálékkal kapcsolatban, hogy kell legyen egy sorrend, ezek szerint egy, egy fogyasztás sorrend, ami, ami lehet, hogyha bővérben van a táplálék, akkor nem számít, nem érdekes, de kritikus esetekben nagyon fontossá válik. És ez a számomra, ez egyfajta ilyen, hát ez egy ilyen kulturális elemnek tűnik, mert, ez egy, mert ezt így meg, meg kell, hogy tanulják, tehát ez, ez, a, ez a rájuk jellemző, ez egy szokás, amit be kell tartani. Pontosan ugye. így van. Így van, tehát bárul, Ugye ez a lényeg, hogy a, a szülő, tehát a szülőnek van egy szerepe, ez úgy tűnik, hogy emberiség nevelés, Falkasnál is lehet ezt mondani, amikor lényegében a, átadja azokat a tapasztalatokat és megtanítja a hát ilyen, ahogy lényegében részben büntetése, részben rávezetése, részben, ha tetszik, példamutatással, mm -hmm. az, hogy hogyan kell egy falkasnak úgymond viselkedni, mm -hmm. és nyilván a kölyköknek is nagyon fontos, tehát az ugye megint csak egy klasszikus ilyen, hát mondjuk falkasos, meg kutyás példa is, ugye ez a ö, harapásnak a a be erőségének a beállítása, tehát az, hogy hogyan kell harapni. Ugye a harapás az lehet egyfajta jelzés is, mm -hmm. ugye az, hogy én megfogom, megragadom mm -hmm. a kezed, mm -hmm. és akkor jelzem azt, hogy ha akarnám, el is haraphatnám, mm -hmm. de ezt nem teszem, hogyha te úgy viselkedsz. Mm -hmm. És akkor van az igazi harapás, amikor az ember ugye az valami valamit Na most mm -hmm. a kölykök ezt megtanulják azált azáltal, hogyha túlerőset harapnak, akkor bizony a szülők megbüntetik ez általában, mm -hmm. játékos formában szokott hát, törvítő oda, hát rájuk elő akik mm -hmm. őket adott esetben a másik, hogy ők is felvisít. Ebből, hogy rájuk mordulnak, ez egy beépített, hogy mondjam, tehát ez egy készen, készen bennük levő, hogy mondjam, egy, egy tehát ezt nem kell tanulni, hogyha valaki, bo, így csinál, akkor én elheteszem hát magam. Igen. Vagy pedig ezt meg kell tanulni. Nem kell, mi se tanuljuk. Tehát nem én nem tanuljuk? Nem, nem tanuljuk, hát nem emlékszem arra, hogy a szülők hogy na most morog egyet, vagy most emeld fel a hangod, az ember ezt magától tudja mm. ezt csinálni. Tehát erre amik... mondjuk azt, hogy ez evolúciós. Ez egy örökség, örökség. igen. Tehát... Persze aztán rá tanulunk. Igen, tehát nem azt mondom, hogy, hogy nem. És ők azt, megtanulni, hogy megtanulni, hogy, hogy ugyanúgy, hogy a kutya is, hogy mikor nem illik hangosan beszélni, uh -huh. mikor nem illik rá, hogy a másikra. Uh -huh. Alapvetően, ha az ember úgy érzi, hogy őt egy agresszió éri, akkor el megjelenek azok a viselkedési minták, amik a, a mondjuk így a majmok, vagy akár az emlősöktől uh -huh. hozzuk magunkkal. És pontosan azt tanuljuk meg a, a szocializáció folyamán, akár emberek, akár farkasok, akár csimpánzók, hogy ezt a alapvetően meglévő viselkedési készletet ez hogyan illik alkalmazni, mikor uh -huh. szabad, mikor uh -huh. nem szabad milyen szabályok vannak, mert uh -huh. ezt nyilván ezt már nem lehet megtanulni, uh -huh. és az, amit ugye, amit érzem, a kultúrának be, a részévé válik, és ha megnézzük, hogy különböző akár embercsoportok, de vannak ilyen majmoknál is példa, akár fai, fai szinten, hogy hogyan mi lesz a tipikus viselkedés? Akkor eltérőek lesznek. Tehát vannak uh -huh. olyan emberi kultúrák, akik az agresszióval szemben is sokkal megengedőbbek, és vannak olyan kultúrák, akik például uh -huh. mondjuk egy zéló toleranciát mutatnak az agressziónak bármiféle megnyilvánulása ellen. Uh -huh. A emberi társadalomban, főleg a nyugati társadalomban, hát ma van egy ilyen kifinomultság, már úgy értem ezt a kifinomultság, tehát egy túlzottan elvont gondolkodás saját magunkról, aminek mondjuk a, a, a PC is egy, egy eleme, hogy a már, már a gondolatok szintjén annyira elmegyünk egy, egy, egy, egy ilyen elképzelésbe, hogy, hogy teljes mértékig elszakad a valóságtól, és egy ponton az önmaga paródiájába is fordulhat. De, de hasonlóképpen akár a nemek, közti szerepekben, vagy, vagy a Mondjuk egy ilyet, hogy apa szerep, anya szerep, ma már ilyet alig szabad mondani bizonyos körökben, de hát ha ennek, ha ezt az embert is állatként nézem, akkor ennek valószínűleg ennek megvan az ősi természetes ö, ö, hogy mondjam, állapota. Fia amit mi kultúránkkal, vagy lehet, hogy ez nem is kultúra, hanem egy bizonyos mértékű tudatlanság ma már, tehát hogy nincs egy hagyomány, amit megőrzünk, hanem mindig újra találjuk ki a dolgainkat, hogy azt se tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Amire például, bocsánat, mondjuk sok nő arról panaszkodik, hogy a mai férfiak olyan pipogyák, hogy hát egy ilyen nözzem lehet feleségül menni, igen. Igen, Igen. hát mondjuk, hát, tényleg itt, itt azért, nekem van egy lányom, meg egy fiam, és én mind a kettőt nem kapom, és a nők pipodják, a másrészt meg a férfiak, meg olyanok, amilyenek, tehát, tehát mind a kettő van. Igen. Igen, én ezt úgy látom, picit ez ilyen, az egy subjektív vélemény lesz, hogy a, miután a, ma a, egyik legjellegzetesebb változás az emberi az emberiség törtetében az, hogy a kultúrák nagyon szorosan élnek egymás mellett, és minden kultúra pontosan a hagyományai miatt egyik más hagyományokat képvisel, most egy ilyen zűrzavar van, és nem igazán tudjuk ezt jól kezelni, illetve hát nincsenek még a meg a megoldások. Tehát hagyományosan, és a Zetúg az is azt mondja azért, hogy, az, hogy alapvetően egyedekbe, és ahogy te itt mondtad is, hogy kategóriában gondolkodunk, tehát a legtipikusabb ez a, ez a hímnőstény vagy uh -huh. női probléma, ugye nyilvánvalóan itt van egy biológiai szerep, Ezeket nem lehet negligálni, vagy legalábbis nem ez a cél, és nyilván aztán rengeteg más szerep van. Tehát igazából hogy az a nehézség, hogy egyfelől mi szeretnénk megőrizni az egyednek a egyediségét, de ugyanakkor mégis azt gondoljuk, hogy mindenki egyenlő. Na most ez nyilvánvalóan nem logikus, tehát valahol ez jelentmondás van, és ezt aztán a különböző társadalmak, Valamilyen módon mindig megpróbálták uh -huh. feloldani, de ez egy feloldhatatlan biológia. Mi azt mondani, hogy nincs igazság. A biológia, az, az evolúció, az élet, ha tetszik, ami a Földön működik, ez nem egy igazságosan működő rendszer. Egészen egyszer, abból kiindulva nem tud olyan lenni, hiszen mindenki elindul egyfajta genetikai adottsággal, és egy adott környezetben nő fel. Az én környezetem, ha megpusztulok, se lesz olyan, mint a tiéd, hiszen egy környezetben csak egy egyet tud felnőni, logikus módon ennek fizikai korlátai vannak. Tehát innentől fogva nyilván lehet az arra törekedni, hogy az emberi társadalomban, és ez nem elít, sőt ez támogatandó, hogy a különbségeket csökkentsük, a szegénységet törőjük el, és mindenféle egyebek, de azért Szerintem meg kéne őrizni egyfajta, ha tetszik, biológiai logikát ebben a rendszerben, mm -hmm. hogy pontosan a különbségek meg ugyanolyan értékesek lehetnek, mm -hmm. és ennek a kettőnek kell mm -hmm. vagy kitalálni az egyensúlyt. Ja, ez ez nagyon, nagyon fontos, hogy amiről mi most beszélünk, az egyáltalán arról szól, hogy, hogy menjünk vissza az állati társadalomba, hanem sokkal inkább arról, hogy, hogy egy ilyen túl uh, szofisztikált uh, társadalomba, ami már tényleg tényleg ezerféle eszme él egymás mellett, hogy, hogy ha keres, keres, keres, keres, kell, kell keresnünk néha ilyen biztonsági pontokat, amik, amik, amik tulajdonképpen nekünk meg lennének, csak már nem is vagyunk tudatában. Tehát például, ugye azt mondjuk, hogy, mondjuk, hogy tegyük a férfi, de nem megyünk nagyon bele, mert ez ebbe nem az a célunk, hogy ebből egy ilyen vitát csináljunk, hanem hogy van egy, egy biológiai különbség a férfi és a nő között, ami azt is jelenti, hogy nyilván a, a szerepében is ez kell, hogy tükröződjön, és olyan formán is, hogy, hogy másképpen kell, vagy éli meg esetleg egy nő a szabadságát, mint egy férfi. Tehát én az egyenlő, itt nagyon sokszor ugye egyenlőségről beszélnek, én úgy gondolom, hogy az nagyon méltán londó. Az egyenlőség az valóban egy problémás dolog, mert hát ha valaki férfi és nő, akkor egyszerűen nem egyenlő. Tehát ott, ott, ott két különböző hát típusról van szó, akárhogy nézzük, miába emberek, de a szabadságuk a kibontakozásuknak, a jó érzésüknek, a biztonságuknak, a, a, a, az, hogy ő, az, hogy ő fontos, és hogy abban a társadalomban vagy a családban jó helyen van, a között valóban tehetünk, ö, igényelhetjük annak az egyenlőségét, hogy ne legyen egy, egyik a másikat, ne, ne legyen elnyomva, és nem tudom micsoda. Az állatoknál ez vajon működik-e? Tehát például mondjuk egy parkas családban ö, jól érzik magukat a, az állatok a helyükön? Hát ez nagyon szubjektív eszi, nem lehet nyilván megmondani. Hát jó, arra gondolok, de... hogy vannak, mit tudom én, neurotikus, nőszényfarkasok, akik... akik hát, uh... Igazából úgy, úgy közelítem meg a dolgot, hogy az állatoknál biztosan sokkal jobbak az édi különbségek, és ezekre, ezeknek a kompenzáció sokkal kevésbé valósul meg. Uh -huh. uh, tehát magyarul, uh, de nem is biztos, hogy ez, tehát, tehát nyilvánvalóan a, uh, akár vegyünk egy, távoljuk a flagasban, mondjuk egy, egy, egy csimpásztárs is, vagy akár ott a, a hímek között bizonyos mértékű dominancia során biztos uh -huh. van, uh, és senki nem fog azon kétségbe esni, hogy, hogy a, a legkevésbé domináns, vagy a rangsor alján lévő hím, vagy ugyan beszéltünk Rézusz makákokkal, vagy különböző magukról, hogy ők mostanában milyen lelkiával vannak. Egyáltalán nem érnek el senkit, nem. Persze vannak olyan egyedi, vagy ilyen párok közötti kapcsolat, amikor egymás vagy vigasztalják, meg, mm -hmm. meg segítenek, de igazából ez nem egy ilyen ösztársadalmi probléma a, a makákoknál, hogy mostanában ki hogy érzi magát. Az egy, szerintem az a modern embertársadnak, ha tetszik egyfajta luxusa, amit mi elértünk azzal, hogy ö, nem kell annyit ténylegesen dolgozni, uh -huh. nem kell annyit uh, izgulni a betegségek miatt, uh, hosszú ideig élünk, és van erre időnk, hogy, hogy és felismertük azt az igényünket, hogy kompenzálni tudunk. Tehát, uh -huh. hogy hogy tényleg segítünk az embereknek. Egyébként maga ez a segítség ez is valószínűleg onnan ered, nyilván nekünk ott egy evócos története, hogy elértünk maga oda, hogy ez tényleg már erre is ki tud terjedni, hogy az ember egyébként alapvetően egy kész faj. Tehát a, ugye a mi ö, ö, csoportjainak a szerveződésében az, hogy az emberek segítenek -e egymásnak, tehát például csak olyan egyszerűen ö, adnak, -e, adnak táplálékot. Tehát merül nem csak, hogy kérnek a másiktól, mert ez más is előfordul, de valaki tényleg megosztja a aktívan, na ez még egy olyan tulajdonság, hogy megint csak az állatoknál nagyon-nagyon ritka, mm -hmm. egyedeknél előfordul, de nem egy jellemző viselkedés, az emberek általában ilyenek. Tehát a segítségnyújtásnak lesz ez egy formája, ami aztán most már kitérd oda is, hogy tényleg a társadalom szintjén segítünk mindenkinek, akinek tudunk. Itt egy perc csöndet tartunk, vagyis egy kis zenét, és jövünk vissza? La da da dum da dum La da dum da dum La da da dum La da da dum La La La da dum We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea But as long as you are with me There's no place I'd rather be A demokrácia Most műsorátványai Géz vagyok Miklóczi Ádám, elteltolgai tanszéknek a vezetője, a beszélgető társam, és hát egy nagyon izgalmas témáról beszélünk, valójában az emberi társadalomról beszélünk, de mégis az állatok társadalma, vagy csoportjai felől közelítjük meg a kérdést, és hát most már nem is teoretikus az ilyen fölvetésem, hogy, hogy, hogy itt van-e tanulság, itt rengeteg tanulság van, ahogy látom. Ugye ott tartottunk a zene előtt, hogy nagyon és leegyszerűsítve oda, oda kulminálta a kérdés, hogy hát erkölcs mint ilyen az állatok számára nem létezik, ami az embernél létezik, ugye? Hát az a típusú, inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy szabályrendszer, tehát nyilvánvalóan egy farkas, egy csimpányz, egy, egy egér beleszületik egy szabályrendszerbe, amit ő lokálisan megtanul. Az ember esetében az erkölcs egy szabályrendszer, csak ez egy sokkal talán összetettebben szervezett és sokkal és eltávolodik a, a mi történelmünk miatt is, mondjuk kicsit a biológiai szabályszerűségtől. De, de... És észelhető bennem, még a biológia és és lehető, mert például ugye a szégyen, uh -huh. ami megint csak egy ilyen viselkedés, uh -huh. ugye ez egy nagyon komoly gond, hogy ez honnan származik, és ugye ez nem, a szégyenek vannak olyan viselkedési megnyilvánulásait tehát az a fajta, uh, mondjuk akár uh, az ember elpirosodik, elvonul, uh -huh. visszaúszodik, aminek amik biológiai reakciók. Uh -huh. Tehát itt is ezzel kapcsolódik a kettő, de maga az, hogy, hogy mikor szégyeljük magunkat, és hogy hogyan, ez feltetően az adott társadalom határozza meg, hívat. Uh -huh. uh, uh, vagy annak a nyomán, de maga itt is még kapcsolódik a biológia, de nem csak az mondjuk, hogy magam, hanem ennek tényleg fiziói következményei is vannak, ami az egészet nagyon izgalmasát teszi, és ezért is mint etológusok, mi azt gondoljuk, hogy valójában az embert ilyen komplexitásában érdemes nézni, és nem csak így elszakítva a, a biológiai biológiát mondjuk a társadalmi folyamatoktól. Uh -huh. a, az én azt gondolom, hogy a Néha szoktuk mondani, hogy mondjuk egy állatra, hát ez szinte megszólal. A kutyám, hát az, az, az úgy figyel, és hát én is érteni vélem, amit mond, vagy ahogy viselkedik, és ő is biztos, hogy ért, hogy mit mondok. Az emberben van egy kis gyanú, hogy talán mégsem, mégis nagyon nagy érzékenységet mutatnak, ez tagadhatatlan, tehát, tehát mondjuk az ember és az állat együttélés az, az, én azt hiszem, ha jól gondolom, azért különleges, mert van egy, egy értelmileg magasan fejlett és, és mindenféle ilyen erkölcs és a is önreflexióval megáldott élő lény az ember, akire az állat nem tudom, hogy feltekinte vagy sem, de nagyon érdekes módon, hogy az ember, mint társ, nagyon pozitívan hat az állat. Tehát olyan dolgokat hoz elő belőle, amit a saját állati közösségén belül valószínűleg nem nyilvánítana meg. Jól gondolom? Ebben van sok igazság <kül> valóban, hogy ugye... Öm, bár nagyon nehéz összehasonlítani, nyilván mondjuk, hogy a kutyák nem maradunk, a, a egy családban felnövő kutyát egy mondjuk a kutyák között élő kutyával, de, de valóban, a, ahol a családban nő fel a kutya, vagy ott él. Akkor érzékeny lesz, ahogy itt te is fogalmaztál a különböző emberi viselkedési formákra. mondjuk mondjuk megérte az emberek érzelmet jobban, tehát igen, jobban tehát, reagál igen. rá. Tehát, tehát azokat a igen. viselkedéseket, amit az ember érzelmi állapotokban mutat, arra kutya érzékeny lesz, uh -huh. tehát fel fogja ismerni, felteltően az ember visel viselkedéséből, vagy a családok uh -huh. viselkedéséből. Vagy adott esetben idegen viselkedéséből is ez idegen például fél, idegen például uh -huh. szomorú, vagy esetleg vagy a családtak boldog. És ez nem csak, hogy ismer, nem alkalmazkodik úgy Ugye ez részben következik a, a, a, mondjuk a farkas ősökből is, hogy egy, ha a kutya csoporttagnak tekinti magát, akkor, akkor az az egész mechanizmusnak a célja, ha tetszik, hogy a csoporttagok egy hasonló belső érzelmi állapotban legyenek. Mm -hmm. Akkor tud a csoport hatékonyan működni, hogy együtt vagyunk, együtt örülünk, együtt szomorodunk, együtt félünk. A, a kutya ilyen értelme rá rezonál, ha tetszik. vagy mm -hmm. vagy hang, vagy alkalmazkodik a az emberi érzelmekhez, viselkedésekhez, és ezt nagyon ügyesen teszi, és ugye az egész házastás is arról szólt, hogy egy olyan farkast készítsük, egy olyan társállatot, amelyik pont erre képes. Tehát a kutyának az alapvető tulajdonság az, hogy figyelje az embert. Uh -huh. Ezt már kölyököknél lehet látni, mi neveltünk farkasokat, farkaskölyöket és kutyakökönyket párhuzamosan. És ott az egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy egy kutyakölyök, aki ahhoz van hozzászokva, hogy pár 24 éran keresztül a gazdával él, az megtanulja nagyon gyorsan, hogy az embert kell figyelni, és ebből rengeteget tanul. A falkasoknál annak ellenére, hogy szociozáltuk őket, tehát ők is megkapták ezt az emberi menegséget. De már egész pici picikorban Néhány mm. napos kortól. Ők ennek lényre őket ennek lényre az ember nem érdekelt annyira. Mm. Persze azért oda figyeltek, meg sanítottak a szemük sarkából, néztek, hogy mi történik, de ez a fajta nagy figyelem, ami egyébként mm -hmm. ugye az embergyerekekben is megvan, hát ezt minden szülő átléli, ugye, hogy a, a, a csecsemő azonnal, ugye, amikor ránézzünk, akkor annyira érezhetően visszatekintés, mint hogyha ki akarná találni, mire gondolunk. Igen, ez igen. a viselkedés, ez egy alapvetően fontos viselkedés az embernél, és aztán nem csoda, hogy ugye ez azért is fontos, mert ha ez nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne megtanulni a beszédet, ugye a nyelvet, ami egy nagyon bonyolult rendszer, de hát az ember a mimikája is, ugye a, hát hogy mondjam, nagyon információ. Tárul el a, a belső állapotát is, megtanulja egyébként, tehát mondjuk hát, az arcról, hát, hát, meg ugye, a hangról a, ezeket fölismerni az ember esetében, tehát hogyha a szociálisált falkasról beszélünk, akkor az, az amerkutya nélkül... mondjuk hajlamos ezeket elég magas szinten megtanulni. A falkas, megtanulja, uh -huh. mert, a, mert képes rá, csak sokkal több időre van szüksége. Uh -huh. És még akkor is ugye az a probléma, hogy nem érdekli. Tehát nem az a baj, hogy egy falkas uh -huh. nem tudja azt, hogy ez a gazdája uh -huh. szomorú, uh -huh. hanem ettől ő nem, nem lesz szomorú, vagy nem fog változni. Igen, mert neki nem ott van a természetes helye, igen. Ebben a kontextusban nem neki a farkas a Farkas, az, és lennie. azért mégiscsak Igen. egy farkas marad, uh -huh. tehát elfogadja az embert egyfajta, ha tetszik, társnak, uh -huh. de nem lesz olyan értelemben, ahogy ugye szoktó fogalmaznak a családtak, családtag, hogy uh -huh. így együtt uh, éljünk ja. vele szóval hát, a szódakasztalós értelmében. Még miért a műsort volna, említetted, hogy robotoknak mint etológiai, a ilyen viselkedés. És egy picit, picit, most nem akarom megelőlegezni, csak beugrat egy pillantra, hogy ha a farkas, a farkasok között éli ki magát, és ott, ott érzi otthon magát, ott van az, ahol ő, ő ott van a flow az ő számára, mm. ugye, ahol ő teljesen okés. És, és ugyanakkor a képessége, azt mondtad, hogy a képessége megvan arra, hogy nyíljon, tehát a magyarul olyan, mintha az élőlények többre lennének általában képesek, de valószínűleg ez, ez nagyon korlátozott. Tehát azért ennek is van egy felső határa, tehát nem lesz belőle egy Einstein, gondolom, de mondjuk egy kutyához hasonlóan meg tud nyílni. Ö, ez a szám, de, de ezt ő nem használja. Tehát normálisan a farkasokat az egyetlen érdekli, azt mondod, és nem használja. Hát ezt nem tudjuk, ugye. csak hogy reflektál kell, ugye vannak a, a papagájok, amely... De hogy erről tudtoszom, hogy a robot, Én... Amelyik, Én... amelyik egy semleges valaki, és nem tudhatod sehova, az végül is ö, ö, nagyon függ attól, hogy őt hova állítjuk be. Tehát hova van beprogramozva otthon alapon. Tehát ha most nagyon buta a dolog, de azt mondom, hogy te egy olyan robot vagy, aki a gyárban van, és csak az alkatrészeket hmm. kell rakosgatnod, neked nem kell fejlesztened hmm. magad, bár az áramkoraid, a szoftver, minden lehetővé teszi, Tehát én ilyen értelemben hmm. gondoltam a ez Persze, a gyári, jó, a gyári robotokkal az teljesen más, tehát a, jó, az hát ugye azok, azok, cél, azok cél, célgépek. Cél, de, de végül is a, a egy családi robottá, vagy egy, ugye úgy hívjuk ez egy társrobot, uh -huh. ez a hivatalos neve, vagy szociális robot, ugye ott nyilván ugyanazt a funkciót kell elátnia, látni, picit mint egy kutyának. Uh -huh. Tehát Ugye a, és ez egy komoly probléma, egyébként rész, mert a technológia meg nincs ott, tehát, uh -huh. tehát nem tudunk olyan technológiát így levenni a polcra, hogy egy igen, ilyen igen. A, elvel működő robotot csináljunk, de, a, de az etológus pont itt fontos ebben az egész uh -huh. robottervezésben, ha már ez a téma előkerült, mert mi tényleg azt gondoljuk, hogy a robotnak ez a fajta érdeklődése, ha tetszik, ez fontos, uh -huh. és ez persze úgy kell aztán hogy ez a robotot ugye programozni, mert hát azért a robotnak meg uh -huh. kell a szoftverét, a kutyában már a szoftver készen van. De az ember, akinek azt mondjuk, hogy hogy persze a zene alatt is beszélgettünk, hogy egy pár gondolatot kívül hagytunk, de, de beszéltünk arról, hogy, a, hogy azért azt, azt leszögeszhetjük, hogy az állatoknak a, mondjuk, hogy az értelme az emberéhez képest, az Tehát ez egy nagyon, nagyon határozott valami, és az önreflexzőjük nem nem, nem talán, talán nincs, talán nagyon kevés, de semmiképpen nem, hasza, nem mondható az ember, akinek, akinek ön vagy én tudata van. Jó, tehát itt azért, a, a, én még azt mondani, hogy, hogy én nemes komplexitásban arról beszélni, és ugye az az állatok ilyen nem nagyon van, hanem van sokféle faj. Igen. Tehát nyilván van olyan képesség az állatodnak, ami nekünk nincsen. Ugye gondoljunk csak a mánést tényleg az érzékelésére, mm -hmm. vagy akár az ultrahanggal való igen, igen. Ö, ö, működésre, meg, meg tájékozódásra. Tehát azért itt óvatosan kell mozogni. Valóban speciális irányokba az ember. Ö, elmének a komplexitása az nagyobb, és mondjuk azt gondoljuk ma, de ez megint csak ugye hát kutatás ö, sok függvénye is, meg azért a jövőben is lehetnek meglepetések, hogy például hogy magunkról gondolkodunk, tehát az egyed magáról gondolkodik, az valóban az ember esetében a legkomplexebb, és mi tudunk olyan gondatokat is generálni, hogy mit fogunk kigondolni mondjuk holnap, uh -huh. vagy éppen most arra gondolok, hogy valaki mit gondol rólam, ugye ez már nagyon összetett gondolat, és azt gondoljuk, hogy a, az állatok, ha tetszik, amit eddig megvizsgáltuk, azok a fajok valójában ilyen gondolatokat nem képesek generálni, de uh -huh. még ez is előfordul. Uh -huh. Ez azért is érdekes, hogy számomra tulajdonképpen egy pillanatra, nem akarom most teljesen a robotok elé menni, mert még, még a halakat is <gül> a hagyják, azt be akarom hozni egy pillanatra, hogy... A régi írások, azok ö, ö, például a az indi írások közül a bagadi például azt mondja, hogy az ember az emberi test, mint olyan, az egy jantra vagy gépezet. Tehát ilyen alapon határozza meg. Tehát, hogy van ennek egy ilyen materiális fölépítése, és ez, ez, ez, ez be van, ez a képes arra, amire képes. De az, ami emberré teszi az embert, az, az, az egy abszolút szellemi vagy kulturális dolog. Tehát mondjuk egy robot esetében talán sok mindenre képes az ember, a robot, de az ember sem más ilyen érteleme, mint egy robot, ha nincs meg hozzá az emberi nevelés, ami ezek szerint azért az állatoknál is megvan. Igen, én nem tehát, akarok vitatkozni tehát, indiaiből, csak kell nem, akarok, nem, nem, nem, csak, be, csak behozom, de... hogy, hogy ez egy érdekes, hogy, hogy sok ezer évvel ezelőtt valakik ezt így határozzák meg, még az emberre vonatkozólag is, hogy maga a, a hardware az, az egy robot, de az, hogy mi lesz és mire képes, az, az, az, az, egy, az ahhoz van, ami nagyon erős pluszt kell belevinni. Igen, de ugye itt azt kell látni, megint esetben a biológiát be tud segíteni picit, hogy az evolúció előrehaladásával, vagy időbeni időben eladásával mindenképpen egyre több olyan biológiai rendszer jelenik meg, amelyik nagyobb mértékben függ a környezetétől. Magyarul, ugye külső befolyások mm. hatására nem csak, hogy rögtön reagál, hanem megváltozik a rendszer működése, és hosszú távon magyarul Igen. tanul. És az nyilvánvalóan, ugye hát voltak régen ilyen történetek, hogy akár gyerekeket, akik elvesztek így a faluban, ugye, úgymond falkasok neveltek, uh -huh. vagy az erdőben találták őket, és uh, ugyanez nyilván ők nem emberi ilyen viselkedtek, azt mondják a kulturális értelmében, uh, akár nem is úgy ettek, nem is úgy szóltak, stb. De hát ebből is látszik az, hogy persze van egy hardware de ez a kutyára is igaz, hogy kutyát én nem, úgy nem, nem abban a családban nevelek, vagy nem egy családban nevelek, hanem, hanem mondjuk kutyák között nő fel, mondjuk a, vagy, vagy a faluban uh -huh. lesz a falunak a kutyája, az nyilván nem az a típusú kutya, <gül> mint mondjuk az a családi kutya. Tehát uh -huh. ez a fajta, amit úgy nevez, hogy lélek, vagy ez az egyéb uh -huh. szoftver része, ez persze az attól fog függni az ő működése, hogy milyen környezetben nő fel, milyen tapasztalat. mi farkasaink nagyon kemény um, bevetést, mint hogy a a nevelőszülők nagyon kemény munkája révén nem tipikus farkassá váltak. Ők azért rengeteg olyan mm -hmm. ö, hát kutyaszerű tulajdonosokat vettek mm -hmm. fel, de óvatosan kell fogalmazni, Jó. amit egy Közönséges, tipikusan malaszkában vagy akár orosz, uh -huh. szepén, fenő, falkas nem tud. Hát tehát azért egy emlősöknek akkora rugalmassága van a, neve, a fejlődésében, főleg a szociális vonalon, uh -huh. hogy itt nagyon egy nagy hat különbséget lehet elérni. Ugye említettem az előbb a papagájra, ugye megint ez izgalmas dolog, hogy vannak a, ezek a nagyobb termetű. Tehát a szürke papagáj szürke jákok, amiket ugye beszélni megtanítanak, nagyon jól tudjuk, hogy mennyire bonyolult eme uh -huh. képesek, megneveznek színeket, rengeteg emberi Tehát szót tudnak. Az, egy, az, a, az nem csak egy papagái ismétlés, hanem nem, a, az, nem, ő az az, tudod, az, egy, nem, ő, ő az teljesen egy meg Te, tudja mondani, hogy mi... Tehát mi lehet Igen, egy bizonyos szinten. klasszikus kísérletlen, mm -hmm. akkor egy asztalra, mit tudom, én, piros-zöld mm -hmm. kék tárgyakat, nem nem egyet, nem kettőt, mm -hmm. és azt kérdem tőle, hogy hány kék tárgy van, és ő megmondja, hogy hét no. vagy öt. Oh, tehát neki oh. ezt ki kell számolni, össze mm -hmm. kell rakni. Mm -hmm. de... Ha megnézzük ezeket a papagájokat mm -hmm. a természet, élőhelyükön, hát ott nem beszélgetott senki. Mm -hmm. Tehát ott megy a éneklés, meg nagyon izgalmas szociális életük van. Tehát, de, tehát, nem oznak, de nem De nem matekatoznak, igen, tehát azért, mm -hmm. ahogy ez az elme képességek, azért sokszor meg tudják haladni azt, amire a természet őket tervezi. De ebben van egy nagy tanulság. Az ember is sokkal többre képes, mint amit... amit ez, amit produkál. Ez így van, de, de. ezt ugye minden szülő szokta mondani a gyermekének is, de, de, de a társadalom esetében hajlamosak vagyunk ö, ö, ezt elfelejteni, és csak azért mondtam, a halakról beszélni egy pillanatra, mert én úgy tudom, hogy a halak azok, azok hát eléggé egyszerűek. A maguk ében, Tehát, mint ilyen egyének, nem nagyon. Ö, ö, ö, a jó, Na, vannak van, halak, van, van, akik van. mondjuk látjuk a tengerbe, élet csomó hal egyszerre, és akkor egyszerre mozog, egyszerre hmm. megy így, egyszerűen. Most nem a nem tudom, hogy milyen nagyobb. Nagy halaknak gondolok, mm, hanem ilyen pici halak, halak amik, amik, tömeg, amik eleve a tömegükben együtt vannak. Mm. És, és hát az a föltételezés, hogy ugye ő, nekik nincs egy egyéni tudatuk, hanem egy, egy, ez az, tehát az egész hallságuk, vagy az egész izé, tehát ők, ők, ők a többiekkel együtt tekintik magukat egynek. Mm. És ha hogy bármilyen hatás van, akkor láthatóan teljesen együtt mozognak, vagy mit tudom én. Na most ez. ez lehet, hogy ez most nem volt egy precíz dolog, és most nem, nem, nem biztos, hogy ebben el akarok menni, mert nagyon rövid az idő, de ha gondolod, ez javíts ki egy fél mondattal. de az a döbbenetes a számon, hogy az ember, aki alapvetően egy individuális lény, számos olyan helyzetben, ami, ami a történelmi katasztrófát jelentette, úgy viselkedik, mint, mint, mint egy gondolkodás nélküli hal. És ennek a, a, a, az, a, az a dolog, ami által, tehát, hogy mondjam, nem, tehát ez, tehát, tehát valamit elhanyagol, vagy el, el a széletéből az ember, mint egyén, el... el nem használ ki, vagy félretesz akkor, amikor, amikor tömegként viselkedik, és szörnyű tömekként ráadásul. Hisz, hisz ö, pusztító, ezért tömegekként jelenik meg, vagy, vagy akár csak egy lincselés is egy ilyen dolog, hogy egyszerűen csak összenek az emberek, és, és, és megörülnek, és, és, és mint a. Hát nem, mint az állatok, mint az emberek, törnek zúznak, mm. és. És, és ez teljesen destruktív és értelmetlen az emberi létszempontjából. De itt épp arra utalni, hogy... És, persze... és mintha gondolkodási gondolkodás hiányozna belőle, és csak annyit látunk, hogy ez egy manipulálható állapot, tehát ezre erre politikusok ideál, ideál, hogy mondjam, ideáknak a képviselői ezt mindig megtették, akár a vezetők, hogy a tömegeket ilyen módon képesek kordában tartani. Az állatoknál ez, ez, ez, ezt... Ez mint ez egy eltérés lenne. Pedig hát, hasonló hát, a végeredmény. Ugye, a, ugye az elején kezdtük, beszéltünk ezekről a biológiai mechanizmusokról. Igen. És valójában itt is erről van szó, amikor egy hering ö, csapat az menekül, akkor valójában ő is nagyon meghatározott módon tudja kikerülni a támadást, és nyilván lesznek áldozatok, de az, azok, a heri, azok a viselkedési formák maradtak fent a mai napig, amik a leghatékonyabbak adott helyzetben. Nyilván máshol is függ ez. Ugyanez a viselkedés megfigyelhető az embernél is, amikor egy nagyon durva vészhelyzet van. Vegyünk egy katasztrófát például. Kigyulad egy színház, uh -huh. a emberek herinként vannak viselkednek, meg van az a tensologis biológia. De oka. Ez egy pozitív dolog. Ez, hát, a, ez olyan mint a stressz, persze. mint pozitív Persze, hát, hát részben pozitív, de hogyha ha rosszul megtervezve a színház, ami ja, mele melekülés uh -huh. útvonalak, akkor ez nagyon rossz. ugye, és, de, de, de A magom, fog... vagy egy lincselés, az pont egy olyan dolog, ami, ahol valami olyan ugrik be, ami nem egy igazi biológiai fel. De, vész. de hát ugye, persze, hát ugye, ha megnézzük, ugye, a makákokat, és ott a, a makákok esetében a domináns valamiért kiszúrja magának az egyik alárendeltet, és elkezd vele, hogy így mondjam, vitatkozni, azaz rátámad, és megkergeti, hát a többi Alárendeltnek, akár az alárendeltebbeknek is ennél nagyobb öröm nem lehet, mint hogy utána ők is elkezik üldözni, és ők is odaharapnak, mert akkor nekik ők abban tudnak reménykedni, hogy az ő helyzetük a hierarchiában ezáltal meg fog változni. Tehát ez egy alapviselkedés. Itt az a kérdés, és ugye ez a nagy különbség, amit talán megint felismerés lehet, hogyha tudjuk, hogy az emberben, mint primátában ez benne van. Tehát ez a bennünk az állati vonás. Tetszik, igen, de ez egy teljesen logikus. Én ezzel az szeretem az negatív, Ez egy teljesen normális viselkedés, de az embernél, ha azt gondoljuk, hogy ez benne van. Kettő. Nem szeretnénk, hogy ezt csináljuk, akkor nagyon korán, és ez egy nagyon fontos dolog, el kell kezdeni a nevelésben, a tanításban mm. ezt a fajta uh, viselkedést korlátok közösszöjtani. És a jó hír az, hogy az ember egy nagyon tanulékony ország. Mm -hmm. Ugye ezt próbáljuk mindig mondani, hogy mi mindent meg tanulni, ha akarjuk, és a korán kezdjük, és a társadalom szisztematikusan ezt követi. De hogyha például állandóan azt látjuk a tévében, hogy ilyenek vannak, mm -hmm. ugye, mm -hmm. meg, meg, meg nem felel megfelelő módon van ez már kiskorban, akár az óvodában kezelve, mert ott is ez előfordul, ugye, hogy hogy Úgy tisdikét elkezdik püfölni, és mm -hmm. akkor többiek is beszállnak, és az én nem tud megfelelően fellépni, mm -hmm. akkor ne várjuk azt, és ne csodálkozunk arra, mert azért egy 40-50-60 éves embereket már nagyon megnevelni e, ilyen mm -hmm. értelemben nem lehet. De ez azt is jelenti a számomra, hogy nagyon is tanulságos dolgaink annak, mert ha ezt a, most ha én hadd nevezem, most állati vonásnak, mm -hmm. és, és ilyen értelmen ö, azt mondom, hogy ez, tehát ez egy mondjuk úgy, egy kontrollállandó vonása mm -hmm. az embernek, ami, ami, amire, amit föl kell bírálnia, hogy amikor megjelenik egy ilyen, ilyen késztetés, hogy én most menjek, és én is üssek, akkor azt kéne mondani, hogy áj, áj, áj, áj, miért is? Hogyan is? Miért is? És én azt látom, hogy, hogy, hogy általában gyenge a társadalom az egész világon, nem Magyarországon, mindenfelé van, ahol sokkal rosszabb a helyzet, abban, hogy ezt, a, ezt az önkontrollt meg tudja csinálni. Tehát van, hiába még akkor is, amikor sokszor van egy, hát azt mondjuk, van kultúra, nézze meg a festményeket, az épületeket, a vallása izé, és hiába a vallásos mégis elmegy, és, és, és mit tudom én, hát milyen szörnyűségeket csinálnak, éppen nyomon az emberek mindenütt a világon, Persze, tömegben. Í így van, tehát ugye pont, most pont mikor beszélünk erről a, a lincselés, ugye, hát a megkövezés, ha belegondolunk, ugye, az egy pontosan egy ilyen dolog, hogy végül is kiközösítünk valakit, ugye, uh -huh. megbüntetjük, ezt együtt csináljuk, példát statuálunk ezáltal, tehát, de ráadásul valahol ebben az, a, ami biológiai, tehát, tehát az azért és könnyű a kultúrának ezt megoldani, mert azért egy ilyen eset az nagyon sok, ugye uh -huh. el is mondtam, sok oka van, hogy miért csináljuk, de együtt is csináljuk, aminek egyfajta közös, tetszik, csúnyán van, közösségformáló er ereje van, és, és, és ennek viszont meg egy bió alapja van. Ha ezt nem szeretjük, ezt eldönthetjük kognitíven, hogy ez egy csúnya dolog, de akkor ennek, de nagyon keményet, azt kell látni, és ugye ezt szoktok még mondani, hogy, hogy azért az ember tanulékony, de a minél inkább, megvan egy viselkedésnek a biológia alapja, annál nehezebb megváltoztatni, és akkor, és később, tehát egy felnőtt korban már szinte nagyon reménytelen. Uh -huh. Tehát itt akkor egy, hogy mondjuk a társadalom, kell határozni, igen, kicsi korban, x1 éves korban, így és úgy és akkor csak akkor, hogyha mm. szisztematikusan történik és nyilván, hát azért az világ nem lehet ezeket egyik nap a kiterjeszteni, mm -hmm. ugye akkor akkor van remény arra, hogy ez a viselkedések egyfajta kultúrában feloldódnak, szabályozódnak. egyébként nagyon szép példák vannak erre törzsi kultúrákban, tehát busmanoknál, ahol a, a békességre nevelés zajlik, vagy uh -huh. éppen ugye hát a klasszikus példa, ugye a spártaiak, akik ugye pont a uh -huh. agresszióra neveltek, és uh -huh. nagy sikerrel uh, uh -huh. csinálták az ember, hát láthatóan uh -huh. egy rugalmas lény, arra neveljük, amire szeretnénk. Lejárt sajnos az időnk, nagyon szívesen kérdeztem volna, de hát majd egy másik alkalommal talán, mert Például a humánetológián egy áramszócs sem ejtettünk. Lehet, hát volt azért, hogy sok humanetolia volt, volt, volt igen. Sok igen volt, de hát csak nem, nem vettünk különbség. Igen, igen, igen. igen, hogy akkor tulajdonképpen mégis mit lehet még kutatni ebbe. Miklós Jádának köszönöm, hogy itt volt az Eltel Etológiai tanszékének a vezetője. Bányai Géza voltam, és jövő héten Péter Ferenc lesz önökkel minden jót kívánok! um